Të ndëruar, es-salamu aleikum. Apo ndryshë apo i dretohem, mirë se takohemi në këtë emision të ljumë t'ju. Në takimin e par, kemi prezentuar rrugtimin tonë që do të bëjmë së bashku e në shalla në këtë takim, edhe pse i shkurtër, besoj tjetë kuptim plotë edhe i rënësëshëm për neve. Në shkurtër, A tje kam përmendur se të gjithë ne kimi hisë në këtë lajmë të madhë, të gjithë ne kimi hisë në këtë përgëzim të madhë, të lëmë tjo. Dhe kam përmendur se i vetëmi që i bashkën të gjithë njerëzit, dhe të gjithë njerë kanë hisë, aty është Zotë Gjellë Gjellalu. Ne imi kreset e ti, aja është Zotë të jonë. Në fornizon, kujdesit për neve, edhe pse qasë e jonë kashiti, dalën dikush beson në te, e dikush nuk beson në te. Dikush i nështrohet, e dikush nuk i nështrohet. Dikush i përullet, e dikush rebelot, si do qoftë. Ne kemi qasje të nërishme kashi ti. Ndërsa i kashi neve, ku i desit për neve, na fornizan, na begatan, na falë kur përndomi, e kështë më radhë. Pra ndaj të lumët, jo për Zotën në gjelë në gjelalu. Dhe tash më duhet që të fillojmë të shpalosim detajet e kë e para që do të filuar është besimin e Zotin. Te lëmë tjo për besimin e Zotin. Ata që kanë besuar në Allah në mënuar, pa dyshim se për ta është mysh dhe madhe në qëfar Zotin kanë besuar. Qëfar qëtësie u afro natyre këj besim. Qëfar sigurije. Kur e nje Allah unë gjellë gjelaluhu dhe të tëtë eshe se me të, të vërtit i ndëruar, i privilegjuar që të kesh mundësinë të besosh të besosh në këtë Zot. Që të kesh mundësinë ti lutesh ti Zotit. Po të tjerët që janë në kërkim të Zotit, madje duke ikur nga ai, të lumtë që keni mundësinë po dashët të besonin në këtë Zot. Në se vetëm lëzojm për lëvonë më nuar, do të kuptojmë se njohja e Allahut sot pa njohura në këtë dunë, sot problemen këtu dunë so dilema, so shqecime të brëndshme pa qërësi, do t'i lërgënde. So njështë bredhin, kërkojnë, besojnë në gjëra që nuk beson në to njëri u i menqurë, logikisht nuk prënohat. Mirë po, duhet në bushur disi brëndinë, duhet arsuetuar disi kërkesen për Zotin. Dhe tani në këtë përpjeke për ta arsuetuar njerëzit kapën për qëka do qoftë. Edhe pse, kur vje kua që të mendojnë pak më thallë për këtë zatë, nuk e gjenë qëtësin. Edhepse kur vje kua që të lutin këtë zatë të tyre, nuk e gjenë bindjen. Edhepse kur vje kua të mbështetën këtë zatë, nuk e gjenë sigurin. Por edhe këtyre që jahoqën diri diko, në këtë kërkem u thamë, të lumë tjo që keni mundësin të këtheni të këzoti i duvarë të besënin të. Të nëruar, Allah i mënuar në Kor ku flet për vetën e ti. Na përshkruan vetën në një mënyrë aq të mrekullueshme, aq të mrekullueshme, aq bindse, saqë nuk kozamë në këtë mund të çetsohet karr shikë këto fjalë. Nuk kozamë që nuk mund të ndihet e sigurt karr shikë ka këtë besim. Enkatekim do të u lexoj vetëm disa fjalë të, të Allahut mëndor që ju i dini këto fjalë. Shëmica nga ju i këndëju këtë fjalë. Allah i mënduar thotë Kul huwa Allahu Ahad Allahu Samad Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad Thuay Allahu ashni Tlumt jo qe keni nje zot qe nuk ka si aj askush veç nje asht No kin nevoj te bravne No kin nevoj tashmo t'jeni konfuz qe ta dojani qe ta respektoni kujt i peruleni nje e keni Sa është kjo e këndshme dhe mirë. Allahu samëd. Allahu vazhdojnë të na e prezenton të vëndetit duke e thënë se Allahu është ajë që të gjithë kanë nevoj për te, ndërsa ajë nuk kanë nevoj për askend. Të lumë tjo për Zotin që të gjithë ju besimtar dhe ju besimtar kene nevoj për te, ati a shprehni kërkeset e juaja, ajë u aplëcon këtu kërkesa, ndërsa ajë nuk kërkon nga ju asnjë shpërblim, asnjë shërbim dhe nuk kërkon nga ju kujdes nga se ai nuk ka nevojë për këtë kujdes. Sa so, kozotra të tjera që njerëz besojnë ta ju bindën, por kanë nevojë për kujdes, kanë nevojë për uh, kanë nevojë për prgdhële, kanë nevojë, kanë nevojë Zoti ju jo, nuk ka nevojë për atë. Të lumtë ju për këtë Zot që nuk ka nevojë për juve, ju keni nevojë për të. Lëmje lid, o lëm ju lut. Ky Zoti juon që të gjithë ne e kemi zotë, e rëzot i të gjithë dhe e të lëbë na që e kemi, lem jelit, nuk e ka lindur as këndë. O lem jullet, e as nuk është i lindur, se ka lindë atë askush, nuk këtë bëjaj me këtë buat materiale. O lem jekun lehu kufu ven e had, dhe nuk është i nëgjashëme të askush, aja është i veçant, aja është specifik, aja është absolut, përëndaj të ndëruar, Kërë dhejnë që është një zë që nuk kalind, kjo asë nuk vdes, nuk konoj për asë kend, sa so lërshëm i ngriduar të kahaj dhe i dretuash, sa so me bindje i përullesh, sa so me knaci i përgjigjesh, sa so i sigurt, apo e sigurt je kërë në të mbështetesh. Përëndaj, të meditojmë rrëth këti prezentimi pak, e do dhërdojmë një edhe me tjera për gjithëmit të besimit që me vërtet të bindemi në këtë që e thash më herët të lumt ju. Lum ju. Të lumt ju të gjithë besimtar që ja qelluat besimin e duhur, por edhe ju që nuk besuat të lumt ju për mundësinë që të ktheheni në besimin e duhur. Të lumt ju për Zotin xhelal xhelalu. Selamu alejkum ورحمه الله